40. Az italbolt, ahová Zsiga a munkatársaival betért egy fröcsre, nem hasonlított azokra a régi vendéglőkre, ahol cigányzenes szórakoztatta a vendégeket, akik fehér asztal mellett beszélgettek a világ folyásáról. Itt az emberek legtöbbje némán ácsorgott és ivott. Néha koccant csak egy pohár, kattant egyet-kettőt a pénztárgép, Sistergett a kieresztett szóda a pult felől. Itt nem kellett senkinek jó kedv, bánat vagy zenekíséret a csendes, de kitartó iváshoz. Egyedül zsiga hangoskodott. Na, ne kéresd magad, noszogatta munkatársát. Így áll valamit, vendégem vagy, harsogta büszkén. Nem iszom, mondta kedvetlenül a fiatal ember. Rövidet se? Azt se. Pedig nagyon jól esik munka után egy-két fröccs. Biztos, de én már hetedik éve tartom magam. Megérdemelnéd, hogy panoptikumban mutogassanak. Na, itt a magadét, végre jön egy villamos, amin nem lógnak. Hová rohansz, nem érsz rá? Szeretném tudni, mi lenne, ha egyszer a Váci úton nem kellene a villamoson nagyon préselődni. Ne a villamoson törd most a fejedet. Ha meghosszabbítanák a kettes, meg a tizenötös vonalát a Dunaparton kifelé, rengeteget számítana. Kiöhetne valahogy a hajógyárig? – Mondom, hogy ne filozofálj! – Szervusztok, kis pajtások! Tört át a tömegen, zsigájékoz egy sportsapkás, ízásnak indult férfi. – Szávaz, Paja! – üdvözölte ismerősé És Iszol valamit? – Zsiga, aki az előbb még gavallérosan fizetni akart a munkatársának, most, hogy ivó cimborája akadt, aki meghívta, hirtelen frontot változtatott. Ha meghívsz, Paja, miért ne? mondta ravaszkás mosolyjal. Fröccsöt? Csak én, a barátom antialkoholista és vegetáriánus mondta Zsiga, és nagyot nevetett saját tréfáján. Mikor Paja elment a fröccsért, Elérzékenyülte jegyezte meg. Emlékszel, micsoda focista volt ez a paja, mi? Hát igen, nagyon hasonlított szegény Matyira. És focizott, micsoda testcselei voltak? És legalább annyit ivott. Miről beszéltek? Kérdezte a fröccsökkel visszatérő paja. Mondom a havernak, micsoda gyönge helyez itt? Hazudt a zsiga. Van itt egy belső helyiség is, az asztaloknál dámák. Nem megyünk be hozzájuk? kérdezte Zsiga felvillanyozódva. Tiszta bolondság, nem, Paja? Ismered Zsiga feleségét? Angélát, hogy ne? Annál szebbet, kevesebbet sehol sem talál. Micsoda szép asszony, és ami a legfontosabb, szíve van. Na, hozhatok egy fröccsöt? kérdezte gyorsan Zsiga. Akár tánclépésben élénkült fel Paja. Csak arra vigyáz, ki, ne önst közben. Ne félj, akkor is csak a szódát löttyinteném ki a pohárból, vigyorgott Zsiga. A fiatal ember kettesben maradt a veterán futballistával, aki igyekezett meggyőzni őt, hogy csak ne védje Zsigát. Ő régebben ismeri, házasságuk kezdetétől csajja Angélát. Aztán a sportról beszélgettek. Paja szuszát tartotta a világ legjobb labdarúgójának. Esküszöm, még mindig szusz az igazi, és úgy hallottam, annak idején erőszakkal kellett kicsikarni, hogy visszakerülhessen a csapatba. Azt hittem, sosem szolgálnak már ki. Mannyian a pultnál, mentegetőző dzsiga a fröccsökkel visszatérve. A pinzt az gyorsan elveszik, de a kiszolgálás bezzeg lassú. A fiatal szaktárs a kiáratot kereste a szemével. Unta már Zsiga szellemeskedését, aki lassan, de biztosan lett egyre részegebb. Zsiga azonban megragadta a karját, és szórakoztatására énekelni kezdett. Az én apukám egy olyan híres bohóc volt. Akkor én megyek, mondta a fiatalember. Nem várok rád, éhes is vagyok. A négy szovjet tengerész 49 nap után nem lehetett olyan éhes, mint én most. – Egészségedre, Paja! – kocintotta a poharát Zsiga a hajdani labdarúgó sztárpoharához, és kötekedőn mondta. – Mert aki az italt szereti, rossz ember nem lehet, igaz? – Jobban tennéd te is, ha haza mennél a feleségedhez – vágott vissza a fiatalember. – Sokat emlegetette a feleségemet – Gúnyolódó Zsiga. – Tetszik neked, mi? Napközben is sokat emlegeted. – Hát… Ahogy elnézlek, jobb embert érdemelne nálad. – Na, ne veszek egyetek! – intette őket Paja, aki szerette a békességet, különösen, ha elámosította az ital. – Szóval, jobb embert érdemelne a feleségem? – kérdezte Zsiga. – Nem mond, talán olyant, mint te. Remélem vele is közölted, míg a kórházban voltam. – Hülye vagy? – legyintett a fiatalember. Tudom, hogy járkáltál hozzánk, udvarógattál te is, mi? Én marha. Még meg is köszöntem. Azt hittem, hogy a haverom magyarázta Zsiga pajánok. Elmegyek, jelentette ki a fiatal ember. Legjobb lenne, ha te is hazamennél, Zsiga. De most már nem rázol át. Fene a jó szívedet. Ha azt hiszed, nem vettem észre, hogy Angéla megváltozott. Mi – Nyugodjatok! – intette őket Paja álmosan. – Akkor is megmondom a magamét ennek a nyálasnak! – dühöngött Zsiga. – Ide figyelj! – igyekezett szeliden beszélni vele a társa. – Komolyan mondom! – Elegem van belőle te farizeus! Addig tűnj amíg szét nem váglak! – Nyugalom, nyugalom! – kapta el Wagner karját Paja. – És te se engem, érted? – a fiatalember elindult a tömegben az ajtó felé. – Te vizenyős! – ordított a zsiga, és olyan mozdulatot tett, mint ha utána akarna menni. – Hagyd a fenébe! – tanácsolta neki Paja. – Találkozunk még, de akkor szétcsaplak! – Úgy se hallja már! iszunk inkább egyet! Nem érgelődj! – Esküszöm, ha nem fogsz le, Paja, széttépem a fickót, érted? Széttépem! Amíg Zsiga ittasságában oktalanul pocskondiázott, Angéla a felesége békésen beszélgetett otthon a nővérével. Póla ritkán látogatta meg őket, éppen Zsiga miatt. Most is hosszú tépelődés után szánta csak rá magát, hogy eljöjjön. Nem halaszthatta azonban tovább, elhatározta, hogy végre komolyan beszél a testvérével. Ferkó a konyhában éppen zsíros kenyeret vacsorázott. Búla mindenféle köznapi dologról fecsegett Angélának, a piaci árakról, mit lehet kapni a férjéről, gyerekeiről. Ferkó, aki végzett a vacsorájával, egyszer csak benyitott hozzájuk. – Anyu, lemehetek még egy kicsit? – Mindjárt sötét lesz. – Nem baj, ma ékkal a lámpa alatt egy kicsit lábteniszeznénk. – Hát jó, de a cipődre vigyázz. Tudod, milyen nehezen vettem? Képzelt Póla, ami össze jó volt neki, azt most arra kinőtte. Nem is az új van rajtam, hanem a régi. Póla néni még marad? Miért? Akarsz valamit? Majd, ha elmegy, lent megmondom. Titok, csókolom. Azzal már el is tűnt a két nő szem elől. Póla mosolyogva nézett utána, majd hirtelen elkomorult. Szegény anyánk, ha látná az unokáját, Istenkém, sóhajtotta terhelten. Nélküle nem is tudom, mit csinálnék, mondta bánatosan Angéla. Ha nem a testvérem lennél, most hallgatnék, kezdett Púla nagy elhatározással jövetele céljáról beszélgetni. Az ember legtöbbször a saját életét sem tudja megfelelően irányítani, elrendezni, ahogy kellene, nemhogy a másít. Mégis azt mondom, ezen változtatnod kell. Ez így nem mehet tovább. Mit tehetek? Nem élheted így le az életed. Még fiatal vagy. Változtass rajta. Állásod is van. Jóformán te tartod el zsigát is. Befejezted? Nem, még nem. Elhatároztam, hogy ma mindent elmondok neked, amit csak szeretnék. Azzal, hogy minnyájan hallgatunk, nem beszélünk arról, ami bennünket izgat, semmit sem oldunk meg. Szóval ezért jöttél? Elég nehezen bögtet ki. Ha nem lennél olyan rettentően önfejű, makacs, magadba zárkózó, szeretette még a zsigát? Nem. őtéged, Nem. A maga módján talán. A maga módján csattant föl póla hangja. Még mindig védette szerencsétlen. Felkopik az állatok. Mit főztél ma? Semmit. Zsíros kenyereztek két fizetés mellett. Ilyen emberre nem erd azt mondani, hogy szereti a családját. A gyereknek is csak hasznára válna, ha elkerülne mellőle. De hát mégiscsak az édesapja. Rosszabb, mint egy idegen. Vagy azt gondolod, megváltozik talán? Arra számítasz, hogy törvénybe iktatják, hogy az iszákosok fizetését a családjuk kapja meg? Vagy eltűri majd, hogy a kollégái hazakísérjék? Mert egyes üzemekben megcsinálják, fizetésnapján haza kísérik az iszákosokat, de zsiga nem hagyná magát. Nem. Így semmire sem juttok. Neked nincs egy rendes göncöd, amit fel tudnál venni. A gyereknek se. Á, ah, kár is erről ilyen részletesen beszélni. Jobban tudott te. Persze, hogy tudom, de mit csináljak? Hagyjuk itt zsigát, költözzünk el. Hová? Ki ez? Költözzen elő! Ugyan, ne legyél ilyen naív! Miért hagyná itt a mi kedvünkért a lakást? Miért? És, Laci? Szeretném? Azt hiszem. De kérdés, hogyha komolyra fordulna a dolog, elvenné-e -e feleségül? Megtenné-e? Tegyük fel, hogy igen. Nyakába venne minket Ferkóval. De hol? Nincs lakása. A vállásról, meg arról, hogy mit szólnának hozzá Laci szülei, nem is beszélek. Ugye most te is hallgatsz? Hát igen, nehéz, nagyon nehéz a helyzeted, Angéla. Könnyű lenne légvárakat építeni, de nem tehetem. A valóságot sajnos úgy hívják, hogy zsiga. Póla látta, hogy látogatása Angélánál eredménytelenül végződött, menni készült. A fiadat hol találom? kérdezte, miközben búcsúzóul megölelte a testvérét. A ház előtt lesz a pajtásaival. Ferkó több gyerekkel együtt makit hallgatta, aki egy kalandos leírás izgalmas részletét olvasta fel éppen a pajtásainak. Mikor meglátta a lépcső lefelé baktató nagynényét, odafutott hozzá és kérte, adjon neki húsz forintot kölcsön, mert az anyja születésnapjára szeretne valami ajándékot vásárolni. Póla szó nélkül kezébe nyomta a pénzt. Ferkó megígérte, hogy húsvét után, a locsókodás bevételéből majd megadja. Aztán visszafutott a Pajtásaihoz. Maki éppen a legizgalmasabb résznél tartott. Sokat olvastál azóta, Maki? szakította félbe a csapathoz visszatérő ferkó. Hallgas, most a legérdekesebb! intette le mérgesen Kókusz. Hazavartok, abba hagyom, sértődött meg Maki. Otthon egyedül is el tudom olvasni. Ugyan, Maki, olvasd már! Könyörgött Ferkó. Jó, hol is hagytam abba, kókusz? Mintha lőtérem volnék. Ott. Pontosan a szikrázó szeme közé célzok, Meghúzom a ravaszt. A hatalmas bika úgy esik a földre, mintha letaglózták volna. Tíz lépésnyire sincs tőlem. A gulyó az agyába fúródott. Az izgalmas élmény alatt egy pillanatig sem éreztem félelmet. Ha ugyanez ma történik velem, miután kerek ötven bivajt leterítettem, nem viselkednék olyan bátron. Ma már tudom, hogy mit jelent a támadó bivaj. Na, apa fejek? Klassz volt, megjegyzem, én sem félnék, jelentette ki nem túl szerényen kókusz. Hiába írják, hogy Afrikában a legveszélyesebb a vad bivaj, elmélkedett Maki. Szerintem nincs igazuk. Én például ötven biva után sem félnék. Ferkú őszinte csodálattal nézett a barátjára. Semmitől se félnél, Maki? Legfeljebb a kobráktól. Bár a bratyaszom mesélte, hogy régebben a gyakorló téren is fogta komoki viperát. A gyaksin? kérdezte Ferkú gyanakvón. – Miért nem hiszed el? Olvastam valahol, hogy a Kárpát-medencében, az alibunári mocsarakon kívül itt is előfordul mérges kígyó. Múltkor a mecsekben vadmacskát meg farkast is lőttek, toldta meg kókusz, aki nem akart lemaradni a pajtásától. Persze az nem nagy dolog, intette le fölényesen Maki. Ha kimennénk Afrikába, ilyent meg sem említenék. Legalább annyi vadat lőnék, mint az az expedíció, melyik most járt kint. De jó is lenne. Sóhajtott nagy vágyakozással Ferkó. – És mennyi kókusz tennék ott? – Neked ez a mániát kókusz. – Azt hiszitek? Lehetetlen? – kérdezte hirtelen Maki. – Tudtok titkot tartani? – Tudunk! – kiáltották egyszerre. – De ha elköpitek valahol, a bátyám agyonver minnyájunkat. Ismeritek, milyen a jó cómi? – Szóval? – Előbesküdjetek meg! Esküszünk, mondták egybehangzóan. Mondjátok azt is, a töltésgaleri nyírjon ki bennünket, ha eláruljuk azt, amit most hallunk. Ferkónak és Kókusznak a hideg futkosott a hátán, mikor ezt a rettenetes esküszöveget hallották, de azért mondták utána Makinak. A galeri nyírjon ki bennünket, ha eláruljuk azt, amit most hallunk. Rendben, állapította meg Maki. Jocó meg én, hamarosan megszökünk Afrikába. Kókusz elragadtatásában füttyentett egyet, de Maki még nem mondott el mindent, s egy kézmozdulattal elhallgattatta Kókuszt. Két klassz srácot folytatta jelentősen. Olyanokat, mint ti még, elvinnénk magunkkal, na? Én benne vagyok, jelentette ki gondolkodás nélkül Kókusz. És te, Ferkó? Mostanában? A legrövidebb időn belül. Nyáron elmennék, de most anyámat nem akarom. Mam lasz! mondta megvetően Maki. Anyám asszony katonája, csatlakozott a véleményéhez Kókusz. Ezen az estén Szabó bácsi arra volt kíváncsi, hogy maradt tedéről egy kis húsleves. Mama, ha van még egy kevés, én is megkóstolnám csatlakozott hozzá Bandi, aki látogatóban volt náluk. Persze, hogy van. Már melegítem is Bandikám. Ebédeltem ugyan a hivatalban, magyarázta Bandi, de a mama húslevesének nem tudok ellenállni. Jól van, fiam? Anyátok csak ugyan jó húsleves tud főzni, bár nem ártana utána egy kis füstölt egy sem. Mondtam már, hogy nem lehet kapni. Te neked mindig arra fáj a fogad, ami nincs? – Icu! – Tessék, anyu! – Terítsd meg az asztalt a pádéknak. Kérsz te is egy kis húslevest? – Icu fejével intett, hogy nem. – Megtanultad a holnapi leckét? – Igen. – A hétvégén lesz egy bál a minisztériumban. – Icu, eljössz velünk? – kérdezte Bondi. – Nem. – Kislányom! – fortyant fölszabó. – A nemen és az igenen kívül nem tudsz más mondani? Hogyan már, papa? védelmezte lányát Szabúni. Miért? kérdezte harciasan Szabú. Talán nem mondhatná egy szíves invitálásra azt, hogy köszönöm, nincs időm elmenni. Szörnyű milyen vagy, János állapította meg Szabúni. Bandi, sárgarépát meg krumplit tehetek a tányérodba? De még mennyire, mama? Icukám, hozd ide a borsot! Icu nem tudott elindulni a borsért. Csengettek, és minnyájuk meglepetésére halászferi állt az ajtóban. A fiatalember halott sápattan nyögte ki a családtagjainak szóló kezit csókolom, szervusz, jó napot üdvözléseket, azok pedig nem is tudták, hogyan viszonozzák. Először szabónét ért magához közülük, és elképesztő ötlettel megkérdezte feritől, hogy nem akar-e húst levest tenni. Feri udvarias visszautasítása nem törte le Szabónét, újabb ötlete támadt, de arra már nem maradt idő, hogy megvalósítsa. Icu betuszkolt a Ferit a szobába. Na, hála Istennek, mondta Szabó, miután magukra maradtak. Ez a csibész is előkerült. Kibékülnek? töprengett Bondi. Ideges csend támadt köztük. Miért hallgattatok el? kérdezte Szabóné megrovóan. Még azt hiszik, hogy fülelni akarunk. Mikor mészorgászni szorgászni, papa? Kezdett rá rögtön emelt hangon Bondi. Hamarosan, dörmögte Szabó, olyan hangosan, hogy most meg ezért kezdte Szabóni a fejét csóválgatni. A belső szobában már javában folyt a magyarázkodás. Igazán nem tudom, hogy mit csináljak, mondta terheltem Feri. Ha sokat találkozunk, az a baj, ha meg keveset, akkor az. Neked tanulnod kell, én ezt belátom. Viszont itt megállt, mert icu, amióta magukra maradtak, még egy szót sem szólt hozzá, most pedig sírni kezdett. Ne sír, kis butuskám, próbálta vígasztalni a fiú. A keze azonban, amelyel a lány haját akarta végig simítani, megállt a levegőben. Icu olyan kétségbe esett zokogásba kezdett, hogy Feri elátkozta magát, hogy olyan rosszul kezdte, mintha Icu tanulmányai okoznák a bajt. Azt meg már egyenest baromságnak érezte, hogy butuskámnak szólította a lányt ilyen helyzetben. – Hazudtál nekem? – hüppögte Icu, mikor kicsit csendesült a sírása. – Mikor? – kérdezte halász Feri. – A múlt héten. Én? Én hazudtam? Azt mondta, túlórázol. Nem tudom. Dehogy nem. Azt mondta, túlórázol. Lehet. De nem túlóráztál. Hanem? Moziba mentél egy lányjal. Erre nem volt mit mondani. Feri hallgatott. Icú letörölte könnyes arcát, és komoran nézett maga elé. Csak ugyan hazudtam neked, vallotta be nagy nehezen a fiú. De miért? Nem akartam megmondani neked, nehogy félreérts. Mit lehet ezen félreérteni? Hát, hogy én, hogy te... Feri, aki néhány másodperccel előbb még elhatározta, hogy érvelni fog, harcolni azért, hogy kibékülhessen icuval, most újra bizonytalan lett, dadogni kezdett. Miért csak én? kérdezte. Hát te... Mi van én velem? Én nem hazudtam neked. Csattant Felicú. De te, hirtelen valami érféle jutott Feri eszébe. Te csak olyan fiúkkal voltál moziban, akik udvaroltak neked? Én? Felej. Hát nem, nem csak olyanokkal. Na látod. Mit látok? Azt látom, hogy nem jössz, nem is nagyon telefonálsz. Tudod mennyi a dolgom most? És az, hogy én azokkal a fiúkkal, azok nem jelentettek annyit nekem, de úgy látszik, hogy csak én. Nem csak te, Icú. Nekem is annyit jelentesz, mint én neked. A mindenem vagy. Szeretlek. Szeretlek, Icú. A lányból újra kitört az okogás. Az a lány semmi bizonygatta Feri. Ő nem jelent nekem semmit, csak téged szeretlek. Icú zsebkendőbe rejtette az arcát, egész testét rázta az okogás. Feri tehetetlenül nézte. Nem tudott mit mondani. Minden mozdulatot, minden szót feleslegesnek érzett most. Aztán újra csendesedett a sírása. Ismét megtörölte az arcát, és egyenesen Feri szemébe nézett. Menj el! Nagyon kérlek, menj el! A fiatalember nem mozdult. Hová menjen? Menjen inni valahová? Nincs olyan részegség, ami felettetni tudná vele ezt a... ezt a lányt. Csak ült és makacsul kétségbe esette hajtogatta. Szeretlek! Senki mást! Csak téged! Te is szerettél! emlékez rá, hogy szerettél! Nem mehetek így el! Bocsáss meg! Meg kell, hogy bocsáss! Icu! Szeretlek! Szeretlek! Icu újra sírni kezdett. Aztán észre sem vette, ott volt feri karjaiban, és némán boldogan tűrte, hogy csókolja a nedves arcát száját. Zsiga vitézkedő kedve hamar elpárolgott ezen az estén. Mire lefekvésre készülődött, már csak azon törte a fejét, mivel tudja magát kimenteni másnap a munkahelyén. – Reggel majd telefonálsz, Angéla, a vállalathoz, hogy beteg vagyok, érted? Influenzás. – Úgy sem hiszik el. Fizetés után mindig influenzát kapsz. – Apu, igazán kieszelhetnél már valami mást is? – Ferkú, te ne szólj bele, intette le az anyja. Akkor mondj valami mást, akármit, motyogta zsiga. És hoz nekem ide az ágyba a vacsorámot. Nincs más, csak zsíros kenyér. Csodálom, hogy nem ettél ott. Hol? Ahol dorbézoltál. Ne pofálsz, adj enni. Ezt érdemlem tőled. Ne duruzsolj, ne duruzsoly, mert megunom és felkelek, de abban nem lesz köszönet. Azt hiszed félek tőled? Kenj magadnak, tudod hol van. Zsiga dühösen feltápászkodott az ágyból, és megindult a felesége felé. Jó, mondta fenyegetően. Akkor kenek, de előbb lekenek néhány pofont neked. Ferkó hirtelen az apja elé ugrott. Ne bántsd anyút, könyörgött neki. Mi? Hördült fel Zsiga közben ide-oda dülöngélt. Még te is a pártját fogod? Nem engedem bántani anyut, mondta határozottan a gyerek. Nem? Nem engeded? Agyoncsaplak, mindkettőtöket. Zsiga, ne, Zsiga! Sikította Angéla, és Ferko elli akart ugrani, de elkésett. Zsiga felkapott egy széket, és a levegőbe emelte.